Bismillahir Rahmanir Tukiwa tukiendelea na tafsiri yetu ndani ya suratul ambao ambayo inajulikana kwamba ni sura ya pili katika Mushafu al-Karim Mwenyezi wa Ta'ala anasema Bismillahir kwa jina la Mwenyezi mtukufu mrehemevu na neema tukufu kwa viumbe wake wote duniani na mrehemevu na neema za kudumu kwa haja yake watiifu tu huko peponi alif lam herufu hizi tatu zilezoanziwa kwa sura hii zina hikima yake kubwa na nyingi lakini ukizitaka hizo ndugu yangu muislamu msomi utazifuata katika vitabu vilivyoshareheshwa kwa urefu kwani hapa tulipo leo ni mahala pa kuaidhiana na kuweka kumbukumbu tu za darasa zetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema alif anaashiria jina lake tukufu la Allah na herufu ya lam anaashiria jina lake tukufu la Latif na herufu ya mim anaashiria jina lake tukufu la Malik au Majid au Muhit Majina haya matatu eh, herufi hizi tatu kwenye majina hayo tuliyoashiria ndio maana yake kwa njia ya nahati Njia nahti ambayo ni kuashiria herufu moja moja kwa kila neno. Dhalika alkitab. Hichi kitabu hichi imetumiwa dhalika dhamiri ya ishara ya umbali kwa ajili ya utukufu wa hichi kitabu chenyewe. Kama kwamba kwa utukufu ulionacho kitabu hichi kiko mbali kabisa hata mikono yetu haiwezi kukifikia. Lakini makusudio hapa ha dhal kitabu hichi kitabu cha Qur'ani ambacho mnacho mikononi mnakisoma la raiba fihi hayaliyomo yawma hamna shaka ndani yake hamna shaka kwa maana ya ndani yake kwa hudan kwa ni mwongozo lilmutaki mwongozo special kwa ajili ya wacha mungu kwani wao ndio wanaonufaika ndiyo wanaoalimika, ndiyo wanaofaidika na yaliyomo ndani ya kitabu hichi ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema hudan lilmutaki Mutakina ni wepi, Mwenyezi Mungu anawaeka wazi alladhina yu'minuna bilghaibi wacha Mungu ambao wanamuamini Mwenyezi pasi na kumuona, wanayaamini maelezo yake Mwenyezi pasi na kuyaona pale anapozungumzia habari za kiyama kufufuliwa, kuhisabiwa, kuanganiwa pepo na kutishiwa adhabu ya moto yote hayo wakawa wanaamini wacha Mungu hao baada hayo wasitosheke wa, wa yuqimuna salata wakawa wanadumu kuzitekeleza sala tano wa mimma razaqanahum yunfiqun na baadhi ya yale tulioaruzuku katika mapato ya riziki ambayo yan, yanaruhusu yanakubali kugawika au kugawia yunfiquna wanayagawa, baadhi ya riziki wanazigawa kwani kuna riziki ambazo hazijuzu kusigawa baadhi ya riske hazijazukuzigawa kwa hivyo hatuna jukumu wala hatuna dhima wala kutu kuzigawa hizo bal chake kuzigawa ni makosa waladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa mungu ambao wanaamini mwongozo ulioteremshwa kwako Muhammad ambao ni huu wa Qur'ani tukufu ma unzila min qablika wa nu'minu mwongozo kwa mitume tuma waliopita kabla yako Kina Taurati na Injili ilioteremshwa kwa Musa na Isa wa bil akhirati na kwa maelezo ya akhera, ya kufufuliwa ya kulipwa ya kuhisabiwa ya kupita sirati ya kupita kwenye mizani na kupimwa uzito wa amali zilizochuma kila mja, katika amali za wema au amali za ubaya ulaiik watu hao walioamini kiasi hicho ala hudan wako juu ya uongofulu wametamakan hawayumbi wametamakan na wame katika uongofu mirabbihim wunaotoka kumula wao wa ulaiika humul muflihun. na hao tu si wengine ndio wenye kufuzu si wengine hao tu ndio wenye kufuzu innal ladhina kafaru na kina wale walio mkufuru mwenyezi mung ah. hao ni sawa sawa a amlam am lam ikiwa wewe utawaona au usipowaona la yu'minuna hawaamini Khatama Allahu ala kulubihim ameshapiga seli mwenye Mungu juu ya nyoyo zao wala wa samiihim na juu ya buskivu wao wala wa basarihim na juu ya uoni wao zishabatu woni wao kuna mafuniko wala huma adhabun adhim na wao washadhibitikiwa na adhabu kubwa kabisa ya motoni siku ya kiyama ambayo ni adhabu ya kudumu na kunyimwa fursa za kuonana na Mwenyezi na kupatwa na adhabu za milele Hizo ndio adhabu na adhim kinyume cha adhabu za hapa duniani adhabu za duniani kama atakapokuwa kubwa hazidumu zina mwisho tu lakini za akhirah kazeeo muunzengo wa adhim kwa sababu ni adhabu zisizosomea na mwisho wa mina nasi na miongoni mwa watu ma yanقول kuna mtu wanasema, kuna baadhi ya watu wanasema amanna billahi wanajigamba kwa udanganyifu akisema kwamba sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu wa bili ya na tumemwamini siku ya mwisho wamahum bimu'minin Mwenyezi Mungu nasema anasema hawa hawana imani kitu wamahum bimu'minin katumia lugha bimu'minin hawachembea imani hawa yukhadi'un Allah wanajidai kumdanganya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu adanganyiki kumdanganya Mwenyezi waladhina amanu na kuadanganya walio wa muamini Mwenyezi Mungu wa kina mitume na waumini wengine wama yakhdauna lakini ukule wa mambo hawana wanachokisadaa illa anfusahum mispokona kusizao nafsi zao, zao ndizo wa wama yashuruna lakini hawajui fi qulubihim marad niyo mwao kuna ugonjwa wa shaka na unafiki fadhalahumullahu maraban kawazidishia Mwenyezi Mungu ugonjwa kwa pale, alipo iteremsha Qur'an tukufu ambacho ni kisomo kisichokuwa na herufu wala sauti kwa asili yake lakini kikaletwa kwetu, kika kwetu kwa kupitia mitume kwa kupitia mtume Muhammad sallallahu alayhi na masalaba zake kikaletwa kwetu katika sura ya sauti na herufu kama tunavyoiona basi wao wakazidi ugonjwa walahuma huma adhabun alihim na itawapata adhabu kubwa inayouma bima kanu ya kidhibuni. puatana na ubohongo waliokuwa na usema Wanafiki hao, wanafikeaao waizaaqilalom la tusidu fil ardi wanapoambiwa musifanye fisadi katika dunia kwa kuwadanganya watu na kuwapotosha wa vijana wa umini qalu husema inna ma nahanu ah, sisi ndio tunatengeneza sisi ndio tunatengeneza kwa sababu tunafanya vijana watulizane eh, wafanye raha zao lakini na huko wawe pamoja chini ya wazazi wao ala zindukeni mfahamu innahum hao, humu al-mufsidun wa qasad yuharibuna wa walakin la yashuruna lakintu hawataki kufahama wa idha qila lahum aminu kama no amana an wa wa wa na wanapoambiwa muaminini mwenyezi mungu kama walivu'minu akina as wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr wa Umar wa Zaki kama amana sufaha iva sisi tukaamini kama walivu'minu wajinga hao akina Abu Ala mwanzingo anasema azindikeni mfahamu ni waamini innahum humusufahu hao wenyewe wa ndio wapumbavu wa wa wa hao ndio wa masafii wapumbavu walakin la yaalamun lakini hawataki kujua Hawataki kujua kabisa wao ndio wapumbavu waidhalku alladhina amanu qalu amanna na wanapokutana na waamini huwadanganya huwa wakamwambia tumeamini waidhakhalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum unake okay, akirejea okay, katika Uh, apo pamoja na wa, na viongozi wao pompav Husema sisi tuko nanyi kwa sisi tunakwenda tukasikiliza kina Muhammad na Abubakar na Omar msishughulike sisi nanyi kejeli tu tunafanya shere Allahu yastahzi'u bihim mnizimgu atawalipa juu ya kejeli zao hizo Mwenyezi Mungu atawalipa juu ya zao hizo wayamudum lakini atawapururia Atawapururia pururia nafasi waendelee fituhyani mdani upotofu wao huo ya mahuna wa wana zurura wa, wana wa kirudi bila ya mafanikio ulaika waliojishteru dalala bilhuda hao ndio wale upotofu kwa kuacha uongofu famara bihatijarhum kama ni biashara biashara hiyo haikutia faida haikutia faida biashara yao hiyo wa kanu muhtadin wala hawakuwa wenye kuongoka mfano wao kama thaliladhi nara. Ni mfano mmoja na mtu ambaye yuko kidani akajiwashia moto ili kujiangazia kuona wapya ya mguu wake falamma azaati ulipotia mwanga moto ule aliojiwashia mahaulau kumuonyesha ile tembezoni wake dhaba allah hima, nuru yao watarakahu fi dhulumati la yusru na kawawacha ndani ya kiza hawaoni wa, chochote wana Sumun hao ni vizivi bukumun ni vibubu homyun ni vipofu fahum la kwa hivyo hao hawarejei kwenye upotofu wao akaja kwenye mongofu au kasayibin au as wao mfano mwingine watu hao ni kama watu walioko katika wingu kubwa la mvua Fihi ambalo wingu hilo ndani yake dhulumatu kuna kiza wa na ukelele waradi, radi wa barqun wa wa mweso sasa wao unapoangazia kumwangaza wa mweso na kuwavumia ukelele wa Radi yataaluna asabihum fi adhanihim wa nabiyyu taballad fi maskini minas sawa'ik kujikinga law kana lilwaraadi hadharal maut adi dawana na kifu wallahu muhitun bilkafirin lakini wapi na wapi Mwenyezi Mungu ameadhibiti makafiri hawatoki hawatoki katika mangamiko hawatoki yakalu ya yaxtafa bisarahum kana qaribiyan yawmayn ya, ya, ya mwangaza ya ule yaxtafa bisarahum kuykpora macho yao kulla ma adaa alahum mashawfi kila ambapo unatia mwangaza au mweso hutembea ndani ya mwangaza huo wa idha akhlama alayhim na unapotia kiza unapozima muangaza mwangaza wa mweso pamu husita husimama, walau shaa allah na kama angetaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani la dhahaba bisami'ihim wa absarihim Angali ondoshi ile ya mbali masikio yao na macho yao allaha ala kulli shay'in qadir hakika Mwenyezi Mungu kila kitu ni mweza.